בעזרת השם ידבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה פ"ה, ונמסד על תורה קמ"א, מליקוטי מר"ן. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתעזרני ותושייני ותסכני ביחמיך הרבים וחסדיך העצומים. שזכה מהרה להרגיש באמת כאב חטאי ועוונותי ופשעי הרבים והגדולים והעצומים מאוד מאוד, עד גובהי שמי שמיים. ועמקו מתהום רבה וכבדו מכל הימים, ורבו מעפר הארץ, ועצמו משערות ראשנו, וגבו מנשמת רוח הפנו ובפרט החטאים של פגם הברית, פגם טיפי המוח שיצאו ממני לבטלה, בשוגג ובמזיל, באונס וברצון. אשר אם הייתי מתחיל להרגיש עוצם הכאב של הפגם הגדול והנורא הזה, איני יודע אם הייתי יכול לחיות אפילו שעה אחת, כאשר הודעת לנו על ידי צדיקיך האמיתי עם עוצם הפגם הזה. שעל ידי זה מערכין חורבן בית המקדש ומעכבין הגאולה ומורידין את השכינה בגלות חס ושלום, וממשיכין נשמות טרטילאים במדור הקליפות, ונבראין מכל טיפה וטיפה מזיקי על אך מנא ליצלן, אך מנא ליצלן. ושאר פגמים עצומים ונוראים הנעשים על ידי זה, כי כל התורה תלויה בתיקון הברית שהוא יסוד הכל, ובעוון זה פוגמין בכל הכבית אטוון דאורייתא, שטיפה כלולה מהם. ובאמת ליבי אטום ומבולבל ומעוקם כל כך עד שאיני מרגיש כלל כאב עוונותי העצומים והרבים והגדולים מאוד מאוד, אפילו כשאני מדבר מהם. אוי oh, ליווי לי, אוי oh, ליווי לי, ואם אומר אלף פעמים אוי oh, ליווי לי, עדיין איני מרגיש כלל. מה אומר, מה אדבר, מה את עונן, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק. את אך אתה מרחם על כל בשר, ואתה צופה ומביט עד סוף כל הדורות. ואתה עתיד לתקן אותנו כולנו כאשר הבטחתנו. על כן שיטחתי אליך כפיי גואל חזק, אהיה בעזרי ולמדני ואורני בכל עת, באיזה דרך, באיזה אופן, אזכה לשוב אליך באמת, מרע לטוב, ממוות לחיים. כי מר לי מאוד. אבי יוצרי וגואלי ופודי עוזרני וראשייה נכי שקל מהרה, שאזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. ומול <אמור> את עורלת ליבי הרע ותפתח את ליבי באופן שאזכה להרגיש כאב ומכרוב עוונותי עצומים. עד שאזכה לצעוק מן הלב זעקה גדולה ומרה כמו שראוי לי לזרוק ולצרוק על עוונות רבים וגדולים כאלה. אוי! אוי! אוי! ואזרק ואצעק ואשביע אליך באמת ובלב שלם, בלב נשבר ונדכה מקירות הלב. עד שירגישו גם כל הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממני לכל מקום שנמשכו. הן אותן הטיפות שנמשכו בהיתר ונתעבו מהם בניי שיחיו לאורך ימים ושנים טובים. הן להבדיל אותן הטיפות שיצאו ממני לבטלה בשוגג ובמזיד. ונעשה מכל טיפה וטיפה מה שנעשה. אוי ליבי לי וכולם יהיה נימו לבבם, וירגישו כולם בכל מקום שהם את עוצם כאבם וצערם, וכאן הם מונחים בשאול תחתיות במקומות המטונפים שלא ניתן להיזכר. ויהיה נעשה רעש גדול ביניהם, יתעוררו כולם לשוב לשם מטבח באמת, ויתחילו להתגעגע ולהצטער ולכסוף באמת, <coughs> להתעכן ולשוב אל אדוני באמת, עד שתעורר רחמך הטובים, רחמך הגמוזים, רחמך הפשוטים, רחמך הרבים. עלי ועליהם, ותעסוק בתיקוננו, ותגלנו מהרה מבאר שחת מתיתה יבן. ומכל מקומות המטונפים והמקולקלים, מכולם תגלנו ותפדנו, ותוציאנו לשלום ותתקננו. וישיב המלך את נידחיו מהרה, כי אתה חושב מחשבות לבל יידח ממך נידח. ומול את לבבינו, להבה את שמך, כמו שכתוב, ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, להבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אבינו מלכנו, אל חי צור חלקנו, צורנו, צווה להציל ידידות שרנו משחת למען בריתך אשר שמת בבשרנו. זקני מרע למול לטורלת לבבי ולבב זרי, ובפרט בימי אלול הקדושים. זקני מעתה שאזכה להכין עצמי באמת באופן שאזכה בימי אלול הקדושים שיהיה נימול בשלמות לבבי ולבב זרעי באמת עד שאזכה בחיים חיותי שיתקנו אותי הצדיקים אמיתיים בשלמות אותי ואת זרעי ואת כל התלויים בי למען לא אבוש ולא אקלם ולא אכשל לעולם ועד ולא יעול בכיסוף הקמך ולא יהיה כוח להחטת לרבוץ על פתח קברי חס ושלום רק אזכה לתקן הכל בחיים חיותי בכוח וזכות הצדיקים אמיתיים כי אין לי שום תקווה ושמיכה, כי אם עליהם לבד ובכוחם והבטחתם, אנו מצפים עדיין לכל ט"ו. מלא הרחמים חוס ורחם עלי, ואצילני מחרפות ובזיונות, שלא יהיה כוח לשום מזיק ומשחית להתקרב אלי בעת מיתתי. ולא ילכו אחר מיתתי חס ושלום. רק ברחמך רבים תגרשי ממני, ותבטלם בביטול גם הוא מעתה ועד עולם. ותחוס עלי בחמלתך הגדולה בחנינותיך העצומים, שאזכה לתקן כן בחיי את כל אשר שיחטתי, ותחוס ותמחול ותסלח לי על הכל בחיים חיותי באופן שלא יהיה עלי שום דין ומשפט אחר כך. אם אמנם ידעתי באמת כי אני רחוק מישועה כזאת, כי במה זקן כן נער כמוני לזה, אך על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדך אני נשען, ולשליחותיך אני מקווה, ולישועתך אני מצפה. ובכוח וזכות הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ובזכות כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, עליהם אנו נשענים. בהם תמכתי את עדותיי לשאול כל אלה מלפניך. על כן עדיין אני עומד ומצפה, ומצפה ומקווה ומייחל לשעותך הגדולה, שזכה מהרה לכל מה שביקשתי מלפניך, כי אתה צופה לרשע וחפץ בי ואם אני מתמהמה הרבה לשוב, ועוד הוספתי קלקולים ועוונות הרבה גדולים ועצומים בכל יום, אף על פי כן עדיין אני מחכה בכל יום שיבוא גאולתי ובדות נפשי. שאזכה מהרה להתעורר משנתי ולקום מנפילתי ולעמוד מירידתי ולחיות ממיתתי. ולשוב אליך באמת ובלב שלם להיות כרצונך טוב באמת, עני וזרעי, וזרע זרעי וכל זרע עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. אמן.